Mm-hmm. Hai okay, Assalamualaikum. Teruskan. Kalimulifri maha Allah masuk pada aksaulmad. كما مد قال المد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعي وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل اي حرف غير حمز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون Qul maddu dan mad Terbagi menjadi dua Yaitu asli Dan juga mad farai Mad dahu asliun Wa faraiyun Mad memiliki dua Pembagian yaitu asli dan farai Pasami awalan Dan namakanlah Yang pertama dari mad itu Yaitu mad asli Tabi'iyyan Wahu itu mat tabii yang asli disebut pula mat tabii dan mat tabii ini malah tawakkufunlahu ada sebab tidak bertumpu kepada suatu sebab ya, tidak berporos kepada suatu sebab tidak beralasan kepada suatu sebab oleh itu nihil huruf tu dan tanpa Tujtalab itu tujad didapati huruf lain Mad-tubi adalah mad yang terjadi bukan karena suatu sebab Atau bukan karena suatu huruf Bal-ayu harfin guiri hamzin atau sukun Tapi justru huruf apa saja Yang terdapat selain hamzah atau sukun Jaa'ah بعد Madin yang datang setelah huruf Mad, fatobiya yaakoon. Niatlah dia adalah Mad ya Kata tabi'i tadi, la tawakkufun lahu ala sabab. Terjadinya bukan kerana suatu sebab, tapi semata-mata kerana huruf Mad. Semata-mata kerana huruf Mad iaitu huruf Illah, al-thalatha, huruf Illah yang tiga, Alif. وَوْيَا بُقَنَا كَرْنَا سَبَبْ لَيُمْ إِنِي مَدْ طَبِئِينَ قَالَ الشَّارِح رَمَنَهَا اللَّهِ وَالْمَدُّ لُغَةً هُوَا الْمَقْطُ وَقِيلَ أَزْزِيَادَةُ مَادِ سَتَرَبْ هَسَادَ لَهَا الْمَقْطُ Mattu ini bermakna At-tato'in Memanjang Melebar Sehingga karet disebut Mattot mat Bahasa Arabnya karet disebut Mattot Kenapa? Karena karet adalah Melar Melar atau memanjang Ngolor Matt wakil aziyadah dan ada yang mengatakan pula secara bahasa maknanya aziyadah sebagaimana disebutkan oleh para pakar bahasa seperti Ibn Faris dalam madah kata yaitu min dan dal, itu menunjukkan aziyadah az sebagaimana tertera dalam ayat di surah al-Isra Hai dan kami, lalu kami kembali kepada kamu dan kami memberi kamu dengan harta dan anak-anak kami, dan kami menjadikan kamu lebih berbahaya. Saya sebutkan kami بأموال وبنين ويمددكم بمعنى زيادة منبهكًا. ترى شرحها أسهل. مد بمعنى زيادة أو بمعنى المضو أو بمعنى التطويل وفي إصطلاح القراءة ده في إصطلاح القراءة مد yang beliau sebutkan yang berbeda dengan para ulama yang lain. Definisi yang beliau sebutkan ini definisi mad in dal ilatlah secara mutlak. Ini. Kalau punya masyhur di sisi para ulama yang lain bukan ini maknanya. Cuma secara mutlak bisa diartikan ini yaitu syaklun dalun ala surati dalam cetakan yang lain Ghoirihi Oh, cetakan kita apa? Ada Surat Ghoirin Ya Kalau cetakan yang lain Syaklun dalun ada surat Ghoirihi Minal hurufi Kal gunnati fil aghanni Menurut Mar, sebagian ahli istilah Maknanya adalah syaklun inna mahuwa syaklun harokat yang menunjukkan kepada bentuk yang lainnya harokat, bukan menunjukkan kepada bentuk huin, tapi kepada huirihi kepada bentuk yang lainnya minal huruf dari huruf-huruf kalau gunnati fil aghani, seperti yang terjadi pada gunnah Wadah tersebut kura-kura, lihatlah pada huruf Madi dan Linn. Shakat respon huruf tersebut diletakkan yang menunjukkan pada huruf yang lain diletakkan oleh para ahli Qiraat ah untuk menunjukkan kepada huruf huruf mad dan huruf huruf Linn. Walih sebi dan bukan huruf. Wala harfun wala sukunun dan juga bukan huruf bukan sukun, pertanda saja syakel tanda yang diletakkan seperti bentuk yang lain dari huruf-huruf. Jadi untuk menandakan kalau ada tanda itu berarti itu mad. Jadi bukan harokat bukan huruf bukan sukun. وهو هنا يعني ما شوّل كان في سيني ماد أددح عبارة من طول زمان صوت الحرف والزيادة على ما فيه ملاقات حمز أو سكون Mak adalah ibarat ungkapan minturi zaman dari panjangnya waktu sohil harfi suara huruf tersebut panjangnya suara dari huruf tersebut wziyadah alamafih dan juga bertambah panjangnya suara huruf dan bertambahnya ala mafihi mulaqatu hamzin aw sukun dikarenakan bertemu padanya hamzah atau sukun sehingga ketika bertemu dengan hamzah atau sukun di situ terjadi turu zamani sautul harfi wa ziyadahnya panjangnya dan bertambahnya suara huruf wallini dan juga lin <tuh> aqalluhu kama sayati fin nadham wallahu alam Paling sedikitnya akan datang disebutkan nanti dalam nadham wallahu alam singin masyhur ini definisi yang kedua ya bahasa mad menurut ahli istilah yaitu izalatu sawt bi harfin min hurufil maddi thalatha ila akthara min harakatayn 'inda mulaqati hamzin aw sukun memanjangkan suara dengan suatu huruf dari huruf-huruf mad yang tiga menjadi lebih dari dua harakat ketika bertemu dengan hamzah atau sukun ringkasannya ibaratun min duri zamani sawti al-harf wa memanjangkan suara dengan suatu huruf dari yang tiga menjadi lebih dari dua harakat ketika bertemu berjumpa dengan hamzah atau sukun dan Aslu Fil al-mad, al-aslu asal dalam mad disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Itu datang dari riwayat Qatada Kata beliau, "Sa'altu Anas bin Malik an qira'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala kana yamuddu maddan." Rakota dah aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala maka Anas bin Malik menjawab, "Karena yamudu maddan. Niterah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memadkannya, memanjangkannya. Dalam jauh lain, sampai pada kota beliau mengatakan suir Anas. Jika كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مددا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمدوا ببسم الله ويمدوا بالرحمن ويمدوا بالرحيم دتanyakan kepada انس بن مالك bagaimana tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Anas menjawabkan maddan bacaan Nabi SAW dengan dipanjangkan semua qura'a Anas mencontohkan bacaan Nabi SAW bismillahirrahmanirrahim dengan memadkan lafzul jalalah bismillah ya. kemudian memanjangkan mim Ar-Rahman dan menjangkakan hi Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Nabi alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Ibn Hajar rahimahallahu taala Maksud dari bab ini Wal muradu min tarjamati ad-darb yang dimasukkan dari judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari yaitu babu maddil qira'ah bab memanjangkan bacaan maksudnya adalah macam yang pertama apa itu ya, karena kata beliau al-madu 'inda al 'ala ad-darbayn mad ketika kita membaca Al-Qur'an ada dua asliyun Adem asli, wahai isbaul harf yang di bawahnya alif, awa atau ya. Adem asli, yaitu memanjakan huruf apabila datang setelahnya alif atau waw, atau ya. Itu yang pertama, yang kedua wajiru asli, yang bukan asli yang disebut farai cabangnya. Jika akbab huruf yang hadithi sifat hamzun, kalau diikuti huruf yang setelahnya itu berupa hamzah, itu tadi yang disebutkan sukun, maka bukan asli, Ini. yang disebut faraid. Oleh karenanya bab madzil kiraa maksudnya adalah yang pertama, itu madzil asli. Ketiga datang setelahnya Alif atau waw atau Ya. Faham kita itu asal. Demikian pula di sana ada riwayat yang lain dari ibnu Mas'ud radhiyallahu taala sama mencontohkan tentang bacaan Nabi Sallallam. Ketika ada seseorang yang membaca ayat di hadapan beliau, kata Beliau ibnu Saud, leisa haknya akhlaqanihi atau akhlaqanihah Rasulullah SAW. Bukan seperti itu, Rasulullah SAW membacakannya kepada saya. Ya. Tapi kata beliau seperti ini. Ya. Kemudian beliau membacakan ayatnya. Innamu sedekah untuk fakrak dan masyakin. Contohnya dengan menjangkakan Tapi ingat tadi yang dimaksudkan dalam bab ini itu mad asri. Pendekatannya itu ialah tu saud biharfin min huruf ilmud di tarata yang menjangkakan suara dari salah satu huruf mad yang inti. قَالُوا هُوَ الْمَدُّ أصْلِيٌ وَفَرَائِيٌ لَهُ مَدُّ terbagi menjadi mad asli dan fari. Ya, ada yang asli, yang inti. Kemudian yang fara'i yang bercabang dari yang inti ini I'lam annal madda Kisman Ketawilah bahawa sayyid madda ada dua macam Asliyun fil kira'ati Ada mad asli Dalam bacaan Wa aktharu ma al ikhtilafu fihi Dan kebanyakan yang dipercilih Pada madda asli ini Ini pada mad asli wa fara'iyun dan ada mad fara'iy wa saya tita'rifuhu akan datang di penisinya qalafal asli ataupun mad asli huwa la yatawakafu ala sababin min hamzin au sukunin mad asli adalah mad yang tidak bertumpu Berporos kepada suatu sebab ya, Tidak berporos atau tidak bertumpu Kepada suatu sebab Baik itu dari sebab hamzah atau sukun ya, Bukan karena sebab Baik karena sebab hamzah atau sukun Jadi mad asli ini semata-mata karena Wujud harfi Wujud ahadi harfi Mad di thalata Mad asli ini semata-mata karena Adanya huruf mad yang tiga imma alif atau waw atau ya tidak ada sebab lain bukan karena sebab adanya hamzah bukan karena sebab adanya sukun bukan tanpa sebab itu dan juga pada asli wala taqumu dhatul harfi illa bihi wala taqumu dhatul harfi illa bihi wala taqumu ay wala tathhaqqab dan tidak ada lah terwujud That huruf melainkan dengan itu ya. artinya semata-mata jadi adanya huruf mad baik alif atau waw atau, atau ya seperti alladzina ini alladzina di sini apa tidak terوقف al sebab tidak ada sebab hamzah atau sukun tetapi apa terjadi karena zat huruf itu sendiri ya Ini. sukun alladheen adanya ya sukun dan juga amanu amanu Ini. a ya adanya huruf mad alif Kemudian nu adanya huruf mad dua. Saya ingin dibaca dua hal. Dan juga mufi, jika diwakifkan, mufi adanya hia ya". tidak dengan sebab lain. Min kulimah muda wakudra alif walusukun aarid aw hamz munfasil. Dari setiap apa yang ditakdirkan, eh, dari setiap apa yang dimadikan itu diperkirakan dengan panjang satu alif. Dengan panjang satu alif, Itu setiap mad kudira ditakdirkan, ditentukan panjangnya itu satu alif, dua harokat satu alif. Walau sukun aridin, meskipun hal itu berubah sukun arid, sukun yang sementara seperti ini, faman awfi kemudian di sukun arid bukan sukun asli ya, sukun sementara di ajlil waqfi karena waqaf maka kadarnya dua harakat atau hamzah munfasil atau hamzah munfasil maka kadarnya satu alif ya, hamzah munfasil kadarnya satu alif dua harakat. Wal bima Ketika dia berhenti maka kadarnya satu alif. Berbeza ketika dilanjutkan menjadi munfasil. Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzira wa ya. balik tapi ketika dihentikan alif munfasil ini menjadi dua harakat. Wal ladzina yu'minuna bil wal ladzina yu'minuna bima'uzina inaik wa dua harakat ketika berhenti ya mungkin habis nafas ya. atau batuk atau yang lainnya dari yang menyebabkan waqaf Satu alif Dan datang Seluruh huruf-huruf hijaiyah Setelahnya Kecuali Hamzah dan Sukun Setelah alif, setelah waw, setelah ya Itu huruf-huruf hijaiyah yang lain Tetapi Selama bukan Hamzah dan selama bukan sukun. Bihla filfari berbeza dengan madfari. Ditawakufihi ala wujudi wahidin minhuma. Kalau madfari karena bertumpu kepada adanya salah satu dari keduanya. Begitu bertumpu karena adanya Hamzah atau sukun. Madfari tumpuannya kepada Hamzah atau sukun yang setelahnya setelah huruf mad. Tetapi kalau mad asli hanya semata-mata adanya huruf mad. Tidak ada sebab lain. Ya, sehingga taqumu ya, dzatul harfi illabihi. tegaknya dengan itu saja. Bukan karena ada sebab lain atau huruf lain. Ya, sehingga tabii dari memanjangkan pada huruf mad pada salah satu huruf mad yang tiga tanpa datang setelahnya hamzah atau sukun tanpa datang setelahnya hamzah atau sukun ketika huruf mad tersebut datang dalam firman Allah Azza wa disatukan ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala pertama di surat Al-A'raf ayat yang ke-129 Penggabungan huruf mad yang tiga ya, Alif waw, ya. Pertama di surat Al-A'raf Ayat yang ke-109 Pada kata U-Zhina Dua rakat U-Zhina Bawa ya. sukun Sebelumnya dhamma Ya sukun sebelumnya kasrah Alif sebelumnya Fathah Yang kedua di surat Hud Ayat 49 Ada kata Atau kalimat Nuhiha -ha. ya. Nuhiha Dua roket ya. Masing-masing nu Dengan hiha -ha. Karena ada waw Ya Alif Dan yang ketiga di surat an-naml di ayat yang ke-16 yaitu pada kalimat utina utina dua harakat dua harakat karena ada waw ya dan alif demikian pula di ayat ke-42nya tetapi bi niatil waqfi kalau diniatkan wakaf Di surat An-Namel Juga di ayat yang kira 42 Di ayat 16 Dan juga ayat 42 Tapi ingat kalau di ayat ke 42 Kalau diniatkan wakaf Ya baru dua harokat dua harokat فلما جاءت قيرة فلما جاءت قيرة هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتنا كذا. Jadi dua huruf ya. Tapi ketika niatan wasal hilang hal dua huruf ya. فدَأْلِفْ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ qabliha ya. wa kunna muslimin utinal ila dua harakat dari na'ya ketika waqaf ya wa utina itu khusus yang ke ayat 42 kalau niat waqaf masing-masingnya dua harakat Wallahu a'ala. Assalamualaikum.